Il coordinamento lesbiche romane presenta è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto Trasmissione autogestita sugli 87.900 di radio onda rossa. Buonasera a tutte e bentornate alla nostra 245esima trasmissione di è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto a cura del coordinamento lesbico e romane sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito come sempre Potete intervenire in questa trasmissione telefonando al numero di Radio Onda Rossa 06 49 17 50 Ma questo non è l'unico modo per mettersi in contatto con noi perché potete scriverci indirizzando le vostre email a contatti chiocciola clrbp.it oppure scriverci a clrbp.it presso Centro Femminista Separatista in Via Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Prima di iniziare, io e le compagnucche che fra poco ci presenteremo, uh, volevamo dare un particolare saluto alla nostra Rosina che Ciao Rosina. <ride> che questa sera è stata impossibilità da avvenire, però uh, è qui. Cara Rossi, ti sento, dai. Se ci senti o ci sentirai, noi ti abbracciamo tanto tanto tanto tanto. E detto ciò, stasera in studio con voi c'è Cinzia. Ciao. Stefania. Ciao. Ecco e io che sono Manuela. Dunque oggi vi parleremo di una famosa ciclista visuta nella prima metà del secolo scorso, poca poco nota come al solito e però noi siamo qui per questo e infatti ve la faremmo conoscere. E e quindi ora però direi di partire con con un piccolo brano musicale che si chiama Le Passion ed Eddie Jazz. De pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papa pa, la pa, pa, pa, la la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papa pa, la pa, pa, pa, la la. Je suis franche. Regardeu, la mans sur le car Allora, eccoci qua. Uh, prima di iniziare vi volevo dire che ci siamo che mi sono sbagliata, il brano che abbiamo ascoltato è JV e non Le Passan. Detto questo, passo la parola alla Stefania. Allora, una bici si declama come una poesia per volare via. Così canta Paolo Conte in velocità silenziosa. Ci sembrava il modo migliore per introdurvi la storia di Alfonsina. La regina della pedivella, l'indistruttibile pistard, il diavolo in gonnella e Alfonsina Morini, unica donna a correre il Giro d'Italia del 1924, pioniera del ciclismo femminile. Nasce a Castelfranco Emilia il 16 marzo 1891 da due poveri braccianti analfabeti che lavoravano nelle campagne emiliane, secondo genita di una famiglia numerosa cronaca di ordinaria indigenza, condizioni di vita al limite della sopravvivenza. I murini sono così poveri che, che chiedono all'ospizio degli orfani l'affidamento dei neonati, come non era iluso al tempo per ottenere un sussidio. Alcuni di questi bambini morivano, quando non era la tubercolosi o il tifo, era la pellagra che mieteva vittime. Al Fossina trascorrere i primi 10 anni aiutando nei ai lavori domestici e accudendo i fratelli mentre i genitori desideravano per lei un futuro da sarta, ma la sorte ha altro in serbo per Alfonsina. Una domenica cambia tutto. Il papà di Alfonsina parte a casa con una vecchia bicicletta per allargare il giro in cerca di lavori. L'ha avuta dal dottore del paese in cambio di poche galline e qualche lavoretto nell'orto. Alfonsina è affascinata dalla macchina fantastica, la monta, la doma e trova subito l'equilibrio. A stento riesce a appoggiare i piedi sui pedali. La prende appena può per correre veloce tra i campi, scoprendo il gusto per la libertà, irraggiungibile per una bambina di 10 anni nel 1901. La passione per la bicicletta in realtà si sta diffondendo in tutta Europa. Mentre si grida allo scandalo contro le svergognate che corrono a cavalcioni con le cosce divaricate, eppure vedono le vedono una luce, le prime corse di ciclismo femminile salgono in bicicletta Stellina del Varietà e Donne di Cultura. La situazione in Italia è ovviamente peggiore. La donna in bicicletta è vista come una manifestazione del diavolo. Le donne, l'aveva detto persino il Papa in un'enciclica, sono fatte da natura per dei, per i lavori domestici, i quali grandemente proteggono l'onestà del debole sesso. La domenica mattina, Alfonsina, fedele al dictat papale, salutava i genitori con un "vado a messa" e poi inforcava la bici e andava a gareggiare. Alfonzina si allena con regolarità, incontrando lungo la nota via Emilia corridori veri ai quali si metteva a ruota e che la tenevano informata sul mondo delle corse. Sono loro a suggerirle di andare a Torino, dove ci sono altri pioniere delle della bicicletta. Alfonzina iniziò a gareggiare su strada e su pista. Aveva già 16 anni e in breve il suo nome divenne popolare, tanto da essere dichiarata miglior ciclista italiana quando sconfisse la celeberrima Giuseppina Carignano a Stupinigi in una corsa campestre Alfonsina arrivò settima su 50 corridori concorrenti tutti uomini ma l'impresa che l'ha fatta entrare nella storia del ciclismo fu quando stabilì il record mondiale di velocità femminile nel 1911 con oltre 37 km/h Ma la storia, anche quella dello sport, è scritta dagli uomini, tant'è che questo e altri record stabiliti da cicliste non vennero omologati dalle federazioni internazionali, che solo dal 1955 registrò i primati femminili. Girando l'Italia, Alfonsina fa proseliti. Il suo esempio aveva dato coraggio ad altre ragazze come lei. Ma la stampa sportiva nel 1910 scriveva: non abbiamo alcuna simpatia per la Virago, la donna che fa 200 km filati in bicicletta, che vaga come un canottiere di professione. Questo non è più esercizio salutare adatto alle potenzialità di struttura di una donna, è acrobatismo femminile, roba che dobbiamo colpire severamente. E ancora, è e bene o male che le nostre giovani donne, future spose, future madri facciano dello sport? A Milano conosce Luigi di strada, un cesellatore che si divertiva a realizzare piccole invenzioni e appassionato di biciclette. Nel 1915 Alfonsina e Luigi, che in realtà già convivano, si sposano in municipio e Alfonsina riceve dal marito come dono una bici da corsa nuova di zecca. Ecco, dunque, ora uh, facciamo un piccolo stacco musicale e ascoltiamo Zac con Le Passan. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser Leurs pas pressés dans leur corps les ailes Leurs passés se dévoient dans les pas sans se soucier Que mmh. suspicieuse à la vue je perçois le jeu de pan Leurs visage comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera L'enfant n'est fait que de fait Le fait est que l'épée se A sa capacité d'apprendre le fait qu'il est Sans se référer un système de pensée dans sa tête Dans un des gens, c'était l'été Ça là la dernière restera. Vas passe, vas passe, passera la dernière restera. a la nouvelle va venir à Paris. Et il parait. Ça y a la va venir à Paris. Chaque mois ce jour un des cycles différents s'en enserre qui m'anime à travers un état à un autre J'occupe inexorablement Par les temps je cours à l'équilibre Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre Sur ces choses S'exposent dans les vitrines du monde en mouvement Les corps qui dansent s'amosmose Qui se prend, se confondent Et s'attirent irrésistiblement Par les temps je cours à l'expression Chaque émotion ressenti me donne envie d'exprimer les non-dits Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies Passe, passe, passera, la dernière restera Vas, vas, vas, la dernière hora Vi ricordiamo che siete all'ascolto di è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto trasmissione a cura del coordinamento lesbico e romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda a partire dalle ore 17 tutti i martedì su radio onda rossa sugli 87 900 MHz potete ascoltarci collegandovi anche al nostro sito www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta oppure sul sito della radio che ricordiamo è www.ondarossa.it.info, scusate. Avete diversi modi per entrare in contatto co con noi. Potete telefonare al numero di Radio Onda Rossa che è 06 49 17 50 fino alla fine della nostra trasmissione. Oppure potete scriverci una mail al nostro indirizzo che è contatti chioccio lacieler.com clrbbp.it o telefonarci il giovedì sera al centro femminista separatista al numero 06 68 64 201. Come sempre, il mezzo più immediato che avete per farci sentire che ci siete è quello dei trillini, non questa sera perché abbiamo riperso il telefono e e quindi va bene, speriamo che a breve mm. Speriamo che a breve ci riusciamo a organizzare. Ecco. C'è una zona. L'evento che vi vogliamo raccontare è il Giro d'Italia del 1924. Gli iscritti scarseggiano a causa di un boicottaggio degli sponsor. Alfonsina coglie al volo l'occasione e si iscrive alla gara. Però per diversi giorni il suo nome non compare tra i partecipanti pubblicati sulla Gazzetta. Solo a 3 giorni dal via, accanto al numero 72, fu scritto Alfonsin, strada di Milano. Il resto del Carlino, pensando a un refuso, pubblicò numero 72, strada Alfonsino di Milano. In breve però la notizia che una donna partecipasse al giro si diffuse, creando curiosità, sdegno, sospetto e anche approvazione. Il tracciato del Giro attraversava la penisola per 3613 km, con 12 tappe intervallate da 11 giorni di riposo. Naturalmente per Alfonsin era duro mantenere il passo con i colleghi maschi, ma riuscì sempre a tagliare il traguardo di tappa, seppur accumulando ritardo. Spesso si fermava a distribuire cartoline autografate ai tifosi. Il suo passaggio non era mai inosservato, creava tra i tifosi attesa, molti la ammiravano, altri la criticavano, ma tutti aspettavano l'arrivo del diavolo in gonnella. Giunse fuori tempo nella tappa l'Aquila Perugia a causa di numerose cadute e forature. In un incidente si ruppe il manubrio della bicicletta e riuscì a ripararlo grazie a una massaia che spezzò in due il manico di una scopa per legarlo con dello spago al moncone del manubrio con una decisione discussa e sofferta venne esclusa dal giro. Le fu però concesso di continuare a gareggiare anche se i suoi tempi non sarebbero stati conteggiati ai fini della classifica. Dei 90 partiti all'inizio solo in 30 finirono la corsa e tra essi c'era Fonsina, un risultato eccezionale per una donna. Purtroppo i pregiudizi le impedirono di correre ancora il giro. Ottenne i suoi riconoscimenti vincendo però ben 36 corse contro colleghi maschi e ottenne la stima di molti ciclisti tra cui il famoso Girardengo. Negli anni della maturità Alfonsina aprì un negozio di biciclette e si dedicò ad una nuova passione per le moto che la portava anche a partecipare a dei raduni. Morì nel 1959 mentre tentava di avviare la sua Guzzi 500. Vogliamo ricordarla come ci appare nella foto presente nel bel libro di Paolo Facchinetti, Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada, Edizioni di Ciclo, che ha ispirato questo articolo. Alfonsina, non più giovane, ma con un sorriso da ragazza, a cavallo della sua moto. Ascoltiamo ora la canzone Alfonsina e la bici di Tête de Bois. Facciamo un'eccezione per questa volta e mandiamo un pezzo cantato da uomini, perché sono gli unici ad aver ricordato questa affascinante figura. Acendere suo un motore Damnata un disperava Di farlo girare con la leva a pedale. Don't know why Hey col gli occhi l'ho Avvicina alle capedure, capedure, avvicina alle palestre, avvicina alla medicina, sulla strada barfossina, strada, al dolore con me, così sono andato a vedere, lascio vecchia bottega, la corridoi laggiù la Baresina Dove lei aspettava In vetrina Coppi al Magni Martini A parlare Di nuovi copertoni Di fughe Di volate Discese Salite Passi al fin Ad una stella. de Tet de Bois è interpretato da Margherita Ak che alla fine della canzone racconta la sua esperienza con la bicicletta. Ve lo facciamo ascoltare. Ti piaceo fare grandi girate in bicicletta e uh, da giovane ho fatto la Firenze-Piave gir intorno e qua ho passeggiato un po' meno, però oggi la cosa che è stato spesso a Colmonts, a Udine, a Gorizia e una bella gita è stata, già Trieste al grado il ritorno. Io fatto arrivare 2 anni fa e prima di tornare mi sono fermato a mangiare in trattoria proprio di quella strada di Trieste e quindi è bello guardinarsi e vedere si vede tante rose e si può fare dei dei percorsi non tanto lunghi e appartati e però osservare il paesaggio, vedere eh, tutti i dettagli e sentire l'odore de... della terra, l'odore delle piante, cose che in macchina non si possono certo apprezzare. Quindi la bicicletta è forse il mezzo più ecologico e più divertente. Oh, Allora, non è Margherita Hack, però anche io vi vorrei raccontare la mia piccolissima esperienza con la prima bicicletta. Salve, io sono Bice. Sono stata forgiata qualche tempo fa, dalle mani di chi non lo so. Finché non mi è stato dato un nome, io semplicemente non ero. D'altra parte, senza nome, non avrei neanche saputo come iniziare questa presentazione. Ma veniamo al dunque anche se sono anche se sono tutta d'un pezzo, alcune parti di me hanno senso solo se accoppie: due ruote, due freni, due pedali, due fanalini. La canna bassa testimonia che sono di sesso femminile, ma non solo quello. Come tutte le donne, adoro avere qualche piccoloveszo. Il cestino sulla ruota anteriore in bella mostra ne è un esempio. Io sono un mezzo di trasporto, ma spesso più che un mezzo sono un fine. È giusto a questo punto che io vi spieghi qualche tratto della mia personalità. Di mezzi e di fini in realtà non mi intendo. Non mi interessa perdermi in discussioni su chi viene prima o chi viene dopo. Al contrario di me, alcuni miei simili attribuiscono la posizione in una classifica, una certa importanza, ma io no, non amo la non amo competere. Sento di esprimere il meglio di me quando corro all'aria aperta e quando sono stanca cerco un sostegno al quale appoggiarmi. Riflettendoci, tra i miei difetti, potranno averare il fatto che non mi reggo in piedi da sola, ma sbagliereste a pensare che non ho equilibrio. Ecco qui. Ringraziamo in particolar modo sia Cinzia che è stata nostra ospite e a voi, Gra grazie a te e la nostra Stefania e per il momento vi salutiamo augurandovi una buona settimana e a martedì prossimo ciao a tutte ciao grazie oh, Sometimes I get a good feeling yeah Yeah I get a feeling that I never never know never, never happy before no no yeah. Avete ascoltato